Стоячи в телефонній я б подумав, що слід було б поїсти. Врешті сьогодні я навіть не снідав. Ну, та спочатку звістити шефа. Справа була настільки серйозною, що я побоявся скористатися рацією. Для таких випадків у Мурата був спеціальний телефон. Ніде не зареєстрований, і дзвонили по ньому лише за нагальної потреби. «Шеф, тут Оскар. Маємо клопіт з цією книженцею». «Десь попливла?» – спокійно перебив Мурат. «Ні», – сказав я, – «гірше, і набагато гірше. Є перший труп». Мурат скільки з часу мовчав. «Хто?» – нарешті сказав він. «Перекупник антикваріату». Я коротко виклав перебіг своїх пересувань. «Книга цінніша, ніж нам здається, де той чоловік з діаспори». «Поїхав у село», – буркнув Мурат. «Дарі дні. Буде післязавтра. Між іншим, до того часу я обіцяв йому ту книгу». «Надсилай запит у Штати», – скомандував я. «Нехай ті, як їх детективне бюро, наші партнери, дадуть усю інформацію, котра його стосується. Тут щось не так, розумієш? А мені зараз треба буде поміскувати, де я зробив помилку». «Убивця?» – сухо поспитав Мурат. «Макамура», – сказав я. «Тому то й річ, Макамура. А це почнеться, уявляю собі». Мурат знову мовчав. «Ти будеш його шукати?» – нарешті звався він. «Буду» відказав я крі зуби і не тільки його, ще декого теж. Сьогодні дехто постраждає, обіцяю тобі. У трубці клацнуло. Слухай нетерпляче, сказав Епштейн. На дроті Оскар, поінформував я його, як прізвище того блазня, котрий питав тебе сьогодні залився. Епштейнові на мить заткала. Е, сказав він обурено, парень, ти мною собі дозволяєш? Тобі не кажеться, що здесь «Мені звернутися до Патлаха?» – лагідно поспитав я його. На тому кінці дроту почулося якесь гмукання. «Сербін» – врешті звався Епштейн. «Михайло Сербін. культурогічний МП, рідний край. Офіс?» – коротко поспитав я. «Тут таки не хоче буркнув Епштейн. У старому місці. Як вийде з переходу по ліворуч, а потім…» – «Дякую», – сказав я. «Дякую, гуляй. І не дзвони мені більше, чуєш?» – гукнув Епштейн коли я вішав трубку. У підземному переході не було, де яблуку впасти. Студенти добряче таки розкутурхали це замоскалізоване, цинічне місце. Щепак, друге політичне голодування за останні три роки. Була година пік. На Майдані вже кілька годин тривав безперервний мітинг. Люди вертали з роботи і, виходячи з метро, пливом пливли на гору. Я розвернувся довкола, але потрібного мені чоловіка ніде не згледів. Якісь підлітки сиділи кружком під стіною і бренькали на гітарі, а тютюновий дим стояв такий, що хоч сокиру вішай. На жаль, Макамура більше любив ошиватися на горі, під скляною кав'ярнею. Я повів раменами і з задоволенням відчув під пахвою тягар свого перебелма. Тоді минув гітаристів і, зіткнувши, став дертися з нагору. на гору». Одна з найбільш ідіотських і для мене особисто найбільш незрозумілих ілюзій, котрі зазвичай виникають у читачів детективних романів, полягає в глибокій переконаності, що робота детектива – це суцільна низка захопливих пригод, які врешті-решт закінчуються перемогою. Плюс, звичайно, ще й купа грошей. Не знаю, як дивляться на це мої колеги, в Тартарі про подібні речі говорити не заведено. А мені самому ця професія, правду кажучи, сидить у печінках. Люди добрі, яка тут у дітчої матері романтика? Поставте себе на моє місце, тобі дають завдання. На позір геть невинне, а починаєш його розкручувати, і на Божий світ вилазить така мерзота, така людська ницість, бруд, жорстокість. Ну, просто руки опускаються, їй Богу. А ще ж і фірма, на яку я працюю, далеко не з тих детективних агентств, які існують у нормальних цивілізованих країнах. Тартар є мафією, до того ж дуже сильною, закоріненою в державні інституції, та ще, як вся мафія, нещадною. А ще ж і статус детектива не визначений юридично, і працювати доводиться, порушуючи всі закони. Та й зброя, що її час від часу ми використовуємо, належить нам без будь-якого офіційного дозволу. А ще ж і загроза життю за останні чотири роки під час виконання військ народу доручень загинуло п'ятеро детективів центру. А між ними, треба сказати, були люди нерівня мені, справжні фахівці, знавці своєї справи. Мені часом і самому дивно, як це я вцілів.